الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على من ارسله لیشاعة التوحید والسنة اما بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك ومید دین قری زمانگو علماء کرام چکل د قرآن کریم در شروع کئی مداغی نمخ که سو اصول او مبادی اغا ذکر کوي اصول دیتا ہوئی چه تا پا قرآن کریم بانی پوش و قرآن کریم اغا ستازه انتا وردن نشی دو اصول و نمخ که علماء کرام اغای دعلم فضیلت اغا بیانی علم سط علم الم په لغت کې پوې ته ووي یعنی پوه حکمت بیا د حکمت دیر مانی دی رمانې دي د پوه حکمت په معه دی علممو د قاه بانې چې سړی په دی بانندې پوه شي چې سړی په باندې پوه دوران کې الله جل شانه د دې ذکر کوي چې عیناً دا, دا په مانده تو باندې راځي او په مانده حکمت باندې راځي تاسو صورت مریم 206 نمبر یا تو باره سم سی پارا سوره مریم دولسم نمبر 1 باره سم سی مریم دولسم نمبر 1 قران اواله قرآن یحیی علیہ السلام متعلق الله جل شانو خبرکې یا یحییٰ خوزیل کتاب بیقوه و آتیناه الحکم صبیه اے یحییٰ علیہ السلام اونی سے کتاب خوز عمل کلو اونی سے کتاب بیقوه تن پا مضبوطی آسرا و آتیناه الحکم صبیه اما ورکڑی ود تپوه پا دنبانے صبیهن پا ماشم توکی حکم نمراد علم د تورات جلل ذل شانو يحياله سلام د تورات لمور کلو معمر رحمت الله علیه وای وای ماشومان رال ال یحیاله سلام ته ویل یحیار راځي لوبي وکوه یحیاله سلام ته ویل مال للعب خلقته زه د لوب د پارانې پیدا شوم دغورکه د یحیاله سلامو رومر چې و ناغد ریکاله نو نا حکمت فماند فقاحت پی الدین چه اللہ والا پدین بانے پاور کرده وا سورت لقمان یوشتما سیپارا آیات نمبر دولسم یوشتما سیپارا آیات نمبر دولسم سورت لقمان یوشتما سیپارا آیات نمبر دولسم چه الله انسان له دین باندې په هوور کی او په دین باندې په هو کی د ته حکمت وای او د کا علم دے ولقد اتینا آل لقمان الحکمتا شلغه یو وشته نتی بار ده ها یو وشتله چې بارا 12 نمبر ولقد اتينا لوكمان الحكمه يقينا ورکړه مونږه لوكمان یې کيمته الحکمه په دین باندې نشکور لله چې شکر وکړ باس د الله و مې یشکر په اینه ما یشکر لنفسه شکر وکړ نو یې کینن د شکر د کار د خپل ځان ده نو دلته کې حکمت کومانه د علم او د په هد دین باندې حکمت د معناد تفسیر د قران کریم مراد یې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تنبیہ السلام دعا کړو چې الله د ته حکمت ورکړي یعنی تفسیر پهیلند د قران کریم باندې سوره البقره تاسو وګورئ د 260 یو کومه آیه نمبر یاد 269 نمبر یاد سوره البقره دو سوا یو کم او یایم نمبریاتو حکمت و علم دادو قرآن کریم چیتنا مرادی حکمت ستوی حکمت علم توی دو سوا یو کم او یایم نمبریات سورة بقرآن یو تل حکمت ته ورک پوه پهن بانې یعني په قرآ بانند چاله چ پوغهشي الله و یو تل حکمت ته او چاته چې ورکلی شو په اوتی خیرن فقط خیراً کكثيرره وررکل شو ده ته خیر ډېر ډېر خیر وط لا او شوبارک شي دا تا ته چ کمم میلاویږي دا ډېر لوی خیر مبارک شي دا خیر د ستا نسیب شي ګور یو دا د وین عالم او جاهل دانه دی برابر الله ک او چرنا اورز دانه دی برابر دغه شانتي عالم او جاهل دانه دی برابر تاسو ګورئ سورتی هود دولسنه سپاره صلی رښتنه پد یاد سورتی هود دولسنه سپاره د 23 نومرې آیات 24 نومرې آیات ګوري چاله چله علم د قران کریم ورکی مدې او اعغب الانسان ندي برابر دې او جاهل هغه ندي برابر دا تاسو پوهې کې ملایوی دا علم دې او تاسو دا الله پلار کې دفلول سری ټیک لاماول سمېول به مثال د دواړو ډلو ل کوړونولسمې یا او کوو او لیدونون کې او ریدونون کې ګوره کمسانال له چلله د قرآ ا مر کې نود لیدونون کې شوګ ک د نظر کار نه کوي لګوره د دې ذړه فسترګ باندې جوړشه نو مثلا فریقې نه دوړلې د دنیا کې یو کله اعما ولا او کونو او کو نو والبصیر وسمی او یوی دونکو هل استو یعنی مسله برابر د دادواله په صفت کې په مثال کې خپل لا تذكرون نو ولې تاسو نه څه نه قبلی سوچلو شه په تاسو باندې تاسو په دی خبره باندې نه ویږي چې دا له اندو کانو دنه د برابر بیا ورته شي دادوارا خونه دی برابر دوار پسی تاسو گوری سورت زمور سورت زمور دریشتا ما سی پارا دا او نه هم نمبر یادتی سورت زمور دریشتا ما سی او و نه هم نمبر یاد ایات. سورت زمور بیا سوره یاسین نه یا سوافاته زمر سوافاته سوره زمر سره لیستمن د نړۍات نه سوره زمر نه هم نمبر یاد کولی لیستمن نه ده ها نه هم نمبر یاد اماامن هو قانتون اانه اللي هغه سووک چې هغه تعداري کوون ک دی په طرفونه د شپې کې سااجدن صده کوونکې دی او قااً ولار دی الله عجل نهشان هو ته یضر یخضراخرتته داخت یریږي یعنی یریږي د آخرت نه جو رحمت رب یو م ساې رحمت برخپلو یو تصویری تا ته دی یو سړي یو سړی دی د شپې ولاړ دی جززي کوون ک دجدا کې پروت د آخرت نه یریږي خدای پاک څه چلبږي او دا الله د رحمت په څاتي قل هل يستوي هل يستوي الذين يعلمون ولا والل... والذين لا يعلمون خبرشه اي برابر دي کس ان کسانه چې غي پويږي واه کسانه چې نه پويږي نه ګوره پوها او نه دا برابر نه دي الله جل شان جاہل و جهاله او عالم دا برابر نه دي دغره کې سورتي فاتحه د سورتي ياسين نمکه یو سو پانشات اللہ چی دویشتہ مسیح پاری تا سورت پاتر دویشتہ مسیح پاری نلسل نمبر یاد تا تخیخان دا خبره را تا واضح کئی چی مرگریہ ورے تا تالا اللہ دیر لوی مقام در کڑے تا دیر روچہ تی انسان زانو و ماستویلول بسیر نهې برابر وړون د ولیدون کې ظلو ماولن نور صورتې فاتر د سممه یاد دیول دولو ماون نور او نهدي برابرتیېو رناګانې ځانو پېژه دا تا ته داقرآېکرم تا ته ځانښي چې تهسه شي بیا دغه شانتې ګوره اوله ما دومره او طول خلق به د ده یه او و کې که قرآن کریم ده تاوی صورت نیسا رواروی د زنانو صورتو یو کم شپیتم نمبریات اون ساک نمبر خواه صورت و نیسا زنانو صورت و دین که زنانو, زنانو نمبر رو رو ده یو کم شپیتم نمبریات و نما چه عالم شوی یام شو نو خلک به پسدي خل ته مختد شوي د خلکو ته د خلکو مشر شوي یاولل د نام والله هوواي او رسول مو میناو یو کمم شپېته نمبر یاد صورتتون سا مو الله د پېغمبر ده الله الله پېغمبر پس روان شي اولی مرې من کوم یو کمم شپېته نمبره او د خواندانو د امر خلاصونه د حکم خلاصونه 345 ستاسو چې چاته والی دی بیا فهم تنازات فی شیء فردو ال الله والرسول ترجمه به بیا ان شاء په خپل زبان بیا چې کلدی زاله راغس تفصیل وکو بیا د علما کرامو درجه لغور په قران کې سو درجه ذکر دي بعضی درجه اغد مجاهد ذکر د مجاد د پاارره الله یو د ذکر ذیک کړی او مه د ررج د بدر د مجاهدی ذکر زیکردي او درمه در رجه د مود مسلمان ذکر ده او س نورمه د رجه دا د عالی ده نه د نور د پاره د رجه د رجه را ځي خو د عالم چې او دی الله په ډیررو د ررج با نوچت کړی دی تیتمه سپاره تاسوګورې صورت او آیات نمبر یو لسممه اتیشتن اصکار چې څنګه شروع شي بالکل خاص الله اکبر سوره المجادله آیات نمبر 26 اتیشتن اصکار چې څنګه شروع شي او پانه وګورئ ی نه دی نه راقيله ل کوم تف او ف مجااللس د ف یخ صحل الله ل کوم ممنانو خبر شي کله چې ویللی شي تا ته پراخی وکې په پر مجاالس وکې نو فراخی وکي الله جللهشان وبا پراخی راوللي ستاسو دپارهلوګوره چې مجلس په مګ را شي پرخې کې بوته نو پراخی وکي الله بهستاسو د پااره پرخی رالی پرخی څنګه فاعلم کې بله الله پراخي را وي ملګری ته ب غر پراخه ساتې کولاو بس سې دا ستا دقرآن او ستا د حديث مګه دی نو پراخي وت را وله ای دا قاً شو فنو کله چې ویل چې تا ته چېخواه نو فن شوو بیا ځ و یار ف اللهله نام نومن کوم ولې ځکه نهديله اسلام به له ما سره مشوره کوې که نه ولې وله پورتکې الله کسان چې ایمان را وړه استستااس نه ل وتلول علممه در اجات ممنان وچت دی اوور سره وال ل نه اوتل علمه در اجات کسان چلله لی علم مرکړی په درجو جوو باې نو په درجو رجوو باندې الله مجاید لهما اوچت کړي دي دغه شانت دولهما او د ر بیا په قرآ کې ذکر کړی دي چې څوک کورانده ک دا لوی م دی دا مطلب نه دی چ کې ډیرر کتابونه ووی عالم دی هر سړی په خپل دی عام دی نه تاسو د قآو لهماس جوړېږي ځکه د دمونږه دا وایو چې د عالم د رجهواهستا لم کېږي ګوره چې عالی مینو دا الله جل دی شانونه برږي صورتتې فااتر بیا را وواړو چې تاسو لک ساعت مخکې راړول د صورت سی نه مخکې صورتې فا د عام د رجل دا ده چې د الله جل دی شانونه تیشت نمبره یادېخ سوره فاتھر 28 نمبر آیات اطیشتم یالین درجه تعالی خ یالین باغی با چه علم سرد وصول د خشیت کیږي علم سر مطلب دارد چه د انسان زړه ته د الله جل شانو هو ير راضی و من الناس ود و واج ولن عام مختلف انوا الوانهم كذلك نبیا رسول خدا آیات میلسه انما یخشى الله من عباده یکی نن د ریگی د الله دا اللہ نان علماء علماء علماء دا دا اللہ جلشانو هون اڈیر یه ریگی دیکی یر اڈیر ای دوین چه عالمی انو اغلب جڑا ورزی اغلب او اغلب اڈیر زر جڑا ورزی جڑا بے نرمی سورت بنی اسرائیلو گو ری یو سل وم نمبر بلکن لکران میانس کی پینزا لسم بنی اسرائیل یو سل وم نمبر یا ایک سو ستو دالم مطالق سن خبرکی گو ری واری قل آمنو بیہی اولا تؤمنو او اے وطا کچرد ایمان را ری تاسو کی ایمان نراری تاسو الذيله اووت علمه من قبل نهغکسان چې ورکی شوي دی ته مخکېده دیله یعنی هللی کتاب ضوتله هم یخرونه للستاې سجد یعنی الله له عله مرکه دی نو کله چې ته قآې کري میلی شي نو یعنی په خپله تندو زنبانې سجددن سجد کوون کې پریودېقران چې واوري نو په جړه شي ته او بل ذات سره کله سجدی لذینو زنه د ټولو نمخ کې سجدی لارونه وانه د ځنه د ټولو نمخ کې سجدی لاړه شین نور بدن ور پتی ور دی عبد الله علای تیمی رحمت الله علیه وای وای چاله چ علم ور او دې جاری نه چاله چ الله علم ور او دې جاری نه الله ته جړان کوي نو دې د دې مناسب نه چې دل الله علم ور کړه دا د علم نو نو خود دک اللہ بیاو معینا مچولے دے لکو اس یو لوخی اگر دا چاہ دا پخولو می اسو کی چاہ پخی نو دا انسان چے دے نو دا لوخی دے دک اللہ جلی شانوو دا علم مچولے لکو سنگ لوخی کی چوبات چی گی نو دل اللہ علم ور کردے خود دل دا علم مناسب نو دک اللہ جلی شانوو دا علمان سپت دا سے کردے دا علمان سپت اللہ جلی شانوو سنگ کردے زائطنہ علیہم یخیرون لیلہ سان سج عالمانو باندې پررانست شي نو ب به پریي په خپله زننو زننو باندې سجددن ده کوون کې د شپې الله ته جړه په کاري ضیم چې ایجز الله جل دی شانانه ته کول ده صورتې بنی اسرائیل آیات نمبر یو سل نه هم ورکې یخي رو ورکې یادتخه و یخي روونه ل اسقانې یا او آجزی که دی پخپل و زنو بانده یعنی پریوزی دی پخپل و زنو بانده او جاڑی دی ویزی دون خوش او زیات زیاده دی لر آجزی یعنی دا جڑا رو رو نور هم سیوا کیگی او چه دا یاد و ساته دا الله دا زڑی چې نرمی گی او انسان لجڑا ورزی نا دا حالا چه انسان دا زڑنا دا اللہ جلشانو بھو ذکر رو کی او همیشہ په ذکر بان دوامو کی او ذکر کوي کې د دې یو مقام ترسيږي الته کې بیا د لړاو ور وی ندداګا د علماي کرام او صفات او سوره ال عمران کې د علما او صفات راغلی مونږ به اختصار نه کارو خلو بیا حدیثو کې د علماي کرام او فضیلت سره ده حدیثو کې نبي کریم صلی الله علیه و اشراف وي واشراف امتي بهترین خلق دومت زماء اغدی چغا قرآن والا دی تسو بہترین خلق کئی شریپانان خلق ملکانان نو دا قرآن والا خلق چیرین نو دا ملکانان دی اصنی بسری رحمت اللہ علیہی یو حدیث نکل د دا خپل نه او حدیث اغد مرفوض د نبی علیہ السلام نے نکل کئی وی چالا چه مرگ راشی او دے پہ علم کې موجودی یعنی علم طلب کئی او علم دا دی دا پارا طلب چې چه زب دا اسلام پر راجوانده کوم د خلکو حضور باندې زمېه نت کوم فبینه او بین النبی درجه تن واحدن فل جننه د دو او د انبیاء علی السلام په منسکی صرف یو په وړاندې په جنت کې یو په وړاندې دم رلو یا د لکنه دا, دا اسمانه پورې یعنی د انبیاء علی السلام او د دوی په منسکی ورسره یو په وړاندې به د انبیاء علی السلام په 2م نمبر خليفه لکه سره وی د وزیر اعظم په نمبر یې نو درې شان ته دا, دا خلک دی ام بي عليه سلام او قدویم نن بر دی دا ام بي عليه سلامونه جنت کې څوک چت نشته دي اصلي بدر رحمت الله علیه وی, وی وی نبی له سلام وی چې اے الله زما په خلیفګانو باندې رحم وکي یعنی زمانه رست راتونکو کم خلک شي دی زما مرګري تاغي باندې رحم وکي نو نبی له السلام ته ویل شي چې ستان رست راتونکو ستان جان نشین څوک دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم وای دا هغه خلق دی چې زمانہ رسو و زمان درا شي او حدیث به خلق ته وای او خلق تبعا علم خیر علما کرام امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ویل دي چې دا دنیا چې دانو دا په 25 سیزونو باندې خسته ده امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ویل وی دنیا په 25 سيزونو باندې خسته ده یو د عالمانو په علم باندې دنیا خسته ده او دیم امام رضای رحمت الله علیه وی, وی چې بادشاہانی او انساف کینو پاکی باندې دنیا خسته دا او درم چې عابدین عبادت کینو پاکی باندې دنیا خسته دا او څلورم چې تجارت تاجران دکانداران امانتدارین پاکی باندې دنیا خسته دا او پنجم د مزدوران او پخیرخواه ای باندې چې مزدوری او خیرخواهی نو دا پنځه سيزونه چې کله په معاشره کې راځه مشي نو اغا دنیا چیز اغا بیا جانت تی عالم عالم در سر موجود و علم پکیو بادشاہ ملک خان اغا دی عادلو دالاکی مشر اغا دی عادلو انصاب پسندو فالاکا که دی عبادت گزار خلکو او سلورم فالاکا که سا تاجران باپاریان اغا امانت دارو او مزدوران تصدگر خلق چکم دی اغی خیر خواهانو عزرت علی رضی اللہ تعالی نوئے و علم چده نوئے دا افضل دا مال نا پشپغ پوو و جبانے علم دا مال نا دیر خده سنگا اول خبر اگا دا چه علم چده نو دا دا انبیاء لی سلامنا پاتشوه ده علم دا انبیاء لی سلامنا پاتشوه ده عمال چده نو دا دا قارونو د پر غوننا پاتشوه وو او ده بدتری مخلقون مال پاتې پاتشیو او علم دانبیاء علیہ السلام و میراستی دویمو علم چه ده نو ده خرچ کوا نو ده بڑیری گی او چې مال خرچ که نو مال و او درم چې ده نو مال چه ده نو دا حفاظت تا مختاج ده هر وقت بوت اولاده خدای پاک سکرانه پیسی پوٹی میکی چرتگاڑی کزی نو پا جب بدلہ سی خی چه سکرانه جی بنوی نو مال چه ده نو دا او ایلم چه دے نو صاحب دین مالیم چه دے نو دا ایلم دا حفاظتی تاسو ګوري دولما والله حفاظت کی او سلورم کله چې سړے مرشي نو د دنه جو چیزونه پات کیږي یوته ایلم پات کیږي یو دنه مال پات کیږي نو ایلم ور تر قبر طلع چې مال ته نشا ته پات شي خلک ور تر کټو مال ته پریدو واپس ته ناری او پینځم دا مال چه دے نو دا د کاپرو د مسلمان شریکته څنګه چې الله مسلمان مال ور کوي مدارشان ته دا مال الله کافر لمر کوي خدا علم د قران او د حديث چي ده صرف مسلمان مؤمن ته حاصل دي شپغم چي دي نو ټول خلق چي دي هغه محتاج دي علم وال او مال وال ته خلق دمرنه محتاجه کی گئ. هر انسان هغه محتاج دی صاحب د علم ته چه علم راتوخي او ومه علم چي دي انه ديبا په پولیس رات باندي ساڑے مضبوط ساتی او مال چی دے ناغبے پو پولیسی را تنپلی او در اگاوال بیسات کتاب کو سمرہ دے گٹھلی دے سمرہ دے لگولی دے اس منگے او سو مسائل ذکر کو او سو مسائل ذکر کو دو قرآن کریم متعلق چی دو قرآن کریم متعلق او سو مسائل دے اوال خبرہ چی قرآن کریم حیرول داڑے رلو گناہ دا زور امام نووي رحمت الله عليه حديث صلى الله عليه وسلم هغه وی وی نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې په ما باندې ما تعالی جل شانه زما دومت ګناونه وخونه نما چې په کوم کتل نه د ټول له لوی ګناه کې داو چې یو سړی د قران یو آیات یو سورت یاد کړه وو او هغه هیر کړه دا د ټول له لوی ګناه دی او نبي كريم صلى الله عليه وسلم وچې کوم څळे قران کریم وای او, او قران کریم بیاहीर کې د قیامت پر ورځې الله سره د جزان په مرض کې ملاو دی دې ود جزان په مرض کې مبتلای او د الله جل شانو سره مخامخ شي بل حدیث کې راځي نبی علی السلام د قران کریم ته پوښت کوي وخت وق باندې کریم سره تعلق ساتي فانه اشد تفصيل تفلقا دا قران کریم چې ده له هو اشد, اشد تفلتا دا قران کریم د زم زده سینه نه لکه څنګه چې او خدای راځي نظر روزي دا روز چې او خدای خلک کینې نه د داخپي او تړی داخپي او لوتړی نه دې چې کله پران دي نه دې په تیزای کې پاسې زګ خپي ازادي شي نو دا قران کریم ډېر په تیزای کې وځي مساله وایي مساله دا, دا چې قران کریم ته انسان کینې انده پاوداس کیږي بلې مساله کچارت کې یو انسان په یادونه قرت کوي نو آیا د دې لپاره د ضروری ریکاله نه د دې لپاره د ضروری نه دي چې پیاده باندې قرات کې مستحب ده خو پر اس پی نه لري او هر چې یو انسان په ناپاکه په حال کې په جنابت کې دی یا زنانه په بيمارۍ کې ده نو په داسې حالاتو کې قران کریم لا بلاسنو وړي او هه ابوخلي بم د قران قرات نه کوي او کچرت کې قران ته صرف ګوري او په ځړه کې د نه بیا جائز دي علماي کرامو خبره کوي سلام و سلام کله چې قران کریم تلاوت کوي قران کریم وې نو پاجزايبانه به قران کریم وې او په سکيلا او په اطمینان باندې به قران کریم وې او مستحب خبره ده د عدالت خبره ده چې کله قران کریم مسواک کوي د کریم د ویلو لمق مسواک کول په کار دی الله دې موږ له توفيق راکړي زکادیس کې راځي رسول الله صلی الله علیه و سلم و استادو داخلي چي دي نو دا د قران د لپاره لار ده ګره دا قران زمګ زړه ته کوزيږي استادو داخلي چي دي نو دا د قران د لپاره لار ده نو دا په مسواک باندې پاک کوي بل مسله د قران کریم مې مخ کې اوزو بالله ويل چې اوزو بالله من الشیطان الرجیم قران کې الله وي فإذا فا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم بیا آیا په اواز باندې قران ویل. دا څنګه دی نو لمه کی را موي دا سنت طریقه دا چې سړی په خسته आवाज باندې قران وای حدیث حد کې راځي زينل قران باصواتکم قران کریم په خپل आवाजونو باندې خسته کوي زينل قران باصواتکم بل حدیث کې راځي امام دارمي ویلي چې قران کریم په خپل आवाजونو کې आवाजونو کې خسته کوي ځکه دا قران کریم چې دی نه د ښسته اواز سره د قآانی کریم زینت نوررم خصیوا کېږي یعنی مطلب داې دا په ترتیل سره ویل په کاري په کللاه سره ویل په او بل حدي کې را ي و خصو سو زینت سووتې زینتقرآ خسته اواز چې دی نو دا دقرآانیکریم کالی دی بیا چې کله قآې کم ویل شي نو په دغه وختېقرآانی کیم ته چک کې نستل په کار شور به نه کله چې تاسو هر چا هرڅه قرآن راوستی هر صبح قرآن کریم ته ګوري او خپل مخ ته ګوري شور بنکې چا سره خبر یا ترې نه کوي ځکه قرآن کې الله وایي وایذا قران فسمعوا له وانستوا کله چې قرآن کریم ویل شي نو تاسو هغه ته وخت کې دی چپ شئ ځکه داد رحم معملات در دې پر موږ د قرآن کریم آداب وي نن نني سبق کې ولاس د ننی سبق داوه چې مونږ دا وویل <سؤال> چې علم د دې مقام سمره دي په دې تاسو د قرآنی کریم آیاتونه راوړل چې د علم مقام سمره دي دوین مونږ دا چې د علماء کرامو درجه هغه سمره ده او بل د عالم او د جاهل په منځ کې پر اخ دے عالم او جاهل دا وړنې دی برابر او سلوره ما لقد علماء درجه غمو ذکر بیا بیامو داویل چې د علماء د پاره مناسب دی یو د علماء د پاره یره بل جوړه او بل عاجزی الله جل شانه ته بیامو داویل چې په حدیثه کې فضیلت د علم هغه څه عالمان دی عالماند علم مبارک سوید ایمان راضي قول مې دی تو وي د علم او د مال په منځ کې پردس د دامت او مې او بیا دا سم مسائل وی. رو د موږ د وخت وخت سره ان شاء الله په درس کې زیادت کو تاسو کوشش کو چې تاسو په وخت باندې ځان د قران کریم درس ل را رسوي الله جل شانه او زموږ نه درس قبول کی په اخر دا وانا ان الحمد لله رب العالمین